Я взяла і сказала, що перехрестилася. Та вона, ви не думайте, вона теж ненавмисна. Вона так зраділа, каже, такі у нас викладачі хороші, доброго дітей вчать. Вона вас похвалити хотіла, от і сказала. Зустріла на базарі Лізу Семенівну і каже, от, мовляв, які у вас викладачі хороші, дітей добра вчать. Діти тут без мами, без тата, кот її з'їсти ніде. Ви не думайте, вона ненавмисна. Вона не знала. Ти не плач, Ленко, нічого я не думаю. Справді, звідки твоя господиня може знати, хто така Ліза Семенівна? Грюкнули двері в коридорі. Софія не зважила на це, але Андрій навшпиньки підійшов до дверей, приклав палець до вуст і голосно заговорив. Не знаю, Софія Андріївно, хто таке вигадав. Так підвести Лізу Семенівну. Ну, ніби на зло. Андрій підморгнув вовочці і Галі, показав на двері. Галинка заговорила теж підкреслено голосно й чітко. Знаєте, Софія Андрійовна, Ліза Семенівна теж у цю брехню не повірила. Вона мені так і сказала. Софія Андріївна комсомовка, справжній радянський викладач. Вона не могла так вчинити. Софія прийняла гру. Але ви повинні зрозуміти, ворог не дрімає. Ми маємо бути пильними, особливо у тому, що стосується виховання молоді. Тому Ліза Семенівна має цілковиту рацію. Вона справжній комуніст. Взірець для нас усіх. У кінці цього театрального монологу Андрій Ручко відчинив двері. Почувся зойк. Андрій визернув. У темному коридорі стояла залізна Ліза, потираючи лоба. Я проходила повз ваші двері. Андрію, ну хіба ж так можна, покартала хлопця за необережність Софія. Ліза Семенівна вийшла з корпусу. В кабінеті щинився такий регіт, що із сусідніх дерев здійнялися в повітря ворони. Інцидент начебто було вичерпано, але зло в душі залізна Ліза затаїла. Використовувала кожну можливість, щоб допекти. Така можливість невдовзі з'явилася. Розпочався новий семестр. Пильна до роботи Софія була напрочуд безтурботною щодо паперів. Заняття відбувалися в лікарні. Жила вона поруч із лікарнею, тому в училищі навідувалася зрідка, тільки на лекції. Отже, і проведені заняття записувала у великий журнал рідко, коли доведеться. У кінці місяця вона саме хотіла здійснити цю нудну процедуру і перенести записи з маленького робочого журналу у великий. Аж гульк, упоперек сторінки стоїть підпис Лізи Семенівна і дата – Ошелешена Софія понесла журнал до кабінету Віри Василівни. Віра Васильівна, що це означає? Завуч спохмурніла. Перш за все, це означає, що ви, Софія Андріївна, не ставитеся ставитися до ведення документації. Записувати проведені заняття потрібно максимум у триденний термін. Був рейд народного контролю. От Ліза Семенівна і вирішила навчити вас вчасно робити записи. По-друге, це означає, що заняття до цієї дати вважаються непроведеними. Тобто ви не отримаєте за них грошей. Ніяк. А отак. Бухгалтерія вам їх не нарахує. Але ж це майже місяць. Нічого не вдієш. Віра Васильівна перегорнула кілька сторінок журналу «Софія».